Бункер 17. 2313 рік. Рік другий. 75. Джиммі не міг змусити себе писати на папері. Він потопав у паперах, але не наважувався використовувати навіть поля для нотаток. Ці сторінки були священними. Ці книги були надто цінними, тож він рахував дні за допомогою ключа на шиї та чорних панелей сервера з написом 17. Він дізнався, що це був його бункер. Це був номер, вибитий на внутрішній стороні його копію регламенту. Це була етикетка на настійній мапі всіх бункерів. Він знав, що це означало. Він міг бути зовсім самотній у своєму світі, але його світ не був єдиним. Щовечора перед сном він дряпав ще одну яскраву срібну позначку на чорній фарбі масивного сервера. Джиммі відмічав дні тільки вночі. Робити це вранці здавалося передчасним. Проект розпочався надбало. Він не був упевнений, що ці позначки матимуть велике значення, тому робив їх посередині машини і занадто великими. Через два місяці випробувань у нього почало бракувати місця, і він зрозумів, що доведеться додавати позначки зверху. Тому він закреслив ті, що вже зробив, і перейшов на інший бік сервера, щоб почати заново. Тепер він робив їх маленькими і акуратними. Чотири риски, а потім перекреслення. Так само, як його мама позначала дні, коли він поводився добре. Шість таких рисок у ряд, щоб позначити те, що він тепер вважав місяцем. Дванадцять таких рядків, п'ять залишилося, і він мав рік. Він зробив останню позначку в останньому наборі і відступив. Рік займав половину сервера. Важко було повірити, що минув цілий рік. Рік життя напив поверсі нижче серверів. Він знав, що це не може тривати вічно. Уявити, що інші сервери вкрити подряпинами було нестерпно. Його батько казав, що їжі вистачить на десять років для двох або чотирьох осіб. Він не міг пригадати, для скількох саме. Це означало, що йому самому вистачить щонайменше на двадцять років. Двадцять років. Він обійшов край сервера і подивився вниз по проходу між рядами. Величезні срібні двері знаходилися в самому кінці. Він знав, що в якийсь момент йому доведеться вийти. Інакше він збожеволіє. Він уже божеволів. Дні були занадто одноманітними. Він підійшов до дверей і прислухався до звуків з іншого боку. Було тихо, як іноді буває, але він все одно чув слабкі удар, що відлунювали в його пам'яті. Джиммі подумав про те, щоб ввести чотири цифри і зазирнути назовні. Неможливість побачити, що було з іншого боку, була найгіршим відчуттям, яке можна було й уявити. Коли екрани камер перестали працювати, Джиммі відчув, ніби його позбавили первісного чуття. У нього залишилося сильне бажання відкрити двері, розплющити повіки, які занадто довго були заплющені. Рік підрахунку днів. Підрахунку хвилин у цих днях. Хлопчик міг рахувати лише стільки часу. Він залишив клавіатуру в спокої. Ще не зараз. Там були погані люди. Люди, які хотіли потрапити всередину, які хотіли знати, що там, чому на цьому рівні ще працює електроенергія і хто він такий. Я ніхто сказав Джиммі, коли набрався сміливості говорити. «Ніхто!» Він не часто мав таку сміливість. Він відчував себе достатньо сміливим, просто слухаючи, як чоловіки з іншими радіостанціями сваряться. Сміливим, щоб дозволити їхнім суперечкам заповнити його світ і голову, щоб чути, як вони сваряться і повідомляють про те, хто кого вбив. Одна група працювала на фермах, інша намагалася зупинити повені, які витікали з шахти і затоплювали механічний. Одна мала зброю і забирала все, що інші могли зібрати. Одного разу зателефонувала самотня жінка і кричала про допомогу. Але якою допомогою міг бути Джиммі? За його підрахунками, там було сотня або більше людей, які боролися і вбивали один одного. Але вони скоро зупиняться. Вони мусять. Ще один день. Ще один рік. Вони ж не можуть боротися вічно, чи не так? Можливо, можуть. Час став дивним. Це було щось, у що вірили, а не бачили. Він мусив вірити, що час взагалі минає. Не було затемнення сходової клітки і вимкнення світла, що означало настання ночі. Не було поїздок нагору і сяйве сонця, які б свідчили про те, що настав день. Були лише цифри на екрані комп'ютера, які рахували так повільно, що хотілося кричати. Цифри, які виглядали однаково вдень і вночі. Треба було ретельно рахувати, щоб зрозуміти, що минув день. Рахування давало йому знати, що він живий. Джиммі думав пограти в переслідування між серверами перед сном. Але він вже робив це вчора. Він думав про те, щоб розкласти бляшанки в порядку, в якому він буде їх їсти, але він уже мав запас їжі на три місяці. Були ще стрільби, книги для читання, комп'ютер, з яким можна погратися, хатні справи, але нічого з цього не здавалося йому цікавим. Він знав, що ймовірно, просто залізе в ліжко і буде дивитися в стелю, поки цифри не скажуть йому, що настав завтрашній день. Тоді він подумає, що робити далі.